Mir dobro, 17 sati i jedna minuta, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Danas ćemo u ovoj emisiji govoriti o važnosti informacije u franjevačkom svjetovnom redu. Siguran sam da će tema biti dosta interesantna prije svega svim članovima svjetovnog reda ali franjevačke Franjavačke ali vjerujem i vama poštovani slušatelji koji možda nikada niste čuli da uopće postoji Franjavački svjetovni red. Stoga smo u naš studio pozvali dvije gošće koje će govoriti iz svog iskustva. To su prije svega Mira Čiš, doministra mjestnog bratstva Kaptol. Dobrodošla Mira. Hvala, se Marija. I Antica Nada Čepulić, povjerenica za formaciju mjesnog prastog kaptol. Mir i dobro, pozdrav um, Evo, ja ću reći na samom početku izvadak iz pravila Franjevačkog svjetovnog reda o načinu života svjetovnih Franjevaca. Pravilo i život svjetovnih Franjevaca jest ovo. obsluživati evanđelje gospodina našega Isusa Krista, sljedeći primjer svetog Franja Asiškoga, koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života s Bogom is A evo, sigurno će vas zanimati kako izgleda tekst iz obrednika koji se govori pri zavjetovanju. Možda je dobro da ga se i mi ovdje u studiju prisjetimo. Ja, imena i prezimenom, jer mi je gospodin udijeli ovu milost, obnavljam svoja krisna obećanja i posvećujem se službi njegova kraljevstva. Stoga obećajem da ću živjeti u svjetovnom staležu kroz sve vrijeme svoga života. Živetje evangjelja Isusa Krista u franjevačkom svjetovnom redu obslužujući njegovo pravilo. Neka mi milost duha svetoga, zagor blažne djevice Marije i svetoga Franje, te bratsko zajedništvo uvijek budu u pomoći da postignem savršenost kršćanske ljubavi. Evo, na samom početku, uh, draga Mira Jantica, sjećate li se trenutka kad ste vi izrekli ove riječi koje sam upravo sad pročitao? Nije ja... to bilo tako jako davno? Ne, nije bilo jako davno. Bilo je prije 22 godine 5.11.1987 kad sam rekla da pristajem, prihvaćam i evo želim slijediti sve dogafranju kako je izrečeno sada kao što se ti izrekao u ovim pravilima. Jer se išta promijenilo u percepciji tada prije 22 godine i danas u, u važnosti tih riječi u sadržaju zapravo u, u tom samom obećanju. Je. Je li onda bilo teže ili lakše to obećati nego danas? Lakše je bilo onda obećati. Ja sam to onda shvaćala dosta površno, jer tako smatrala sam da slijediti Franju, Svetoga Franju nije tako teško, ali kad sam više puta i upoznavala Svetoga Franju kroz njegove spise, kroz njegove dokumente, kroz pravila konstitucije, onda sam vidjela da sam sada ušla u jedan red, gdje zaista iziskuje i više, ma čak bi rekla i napora, a i velika je odgovornost. Ono što se izrekne, to se ponekad izrekne onako nerazmišljajući baš puno, ali kad čovjek promišlja o svakoj izgovorenoj riječi, to je jedna velika dubina koju trebamo zaista slijediti jer smo rekli svoje da. Jer je to zavjetovanje, to je ulazak u red, koje zastupa i naša sveta crkva katolička, pa onda vidim da je sada drugačije nego što je bilo na početku. Antice, kako je tvoje viđenje? Evo, ja isto nisam daleko i za mire 7. siječnja sljedeće godine će biti isto 20 godina od kad sam dak, položila... Dakle, punoljetne strane. Zavite, da, ovdje. Pa mogu reći da svaki put kad sam kad svojim zavjetima nećim da se sjetim tog trenutka i tako bilo je različitih razdoblja nekad mi to nekad uh, sam bila aktivnija u Franjačkom svjetanom redu dublje doživljavala svoje zvanje pogotovo kad sam imala i puno više nejakih zadaća i nejakih obaveza nekim možda baš mladim danima to i nije bilo toliko ozbiljno ili toliko prisutno ali, to je na neki način ideal i čovjek svaki dan bi zapravo trebao pročitati to što je rekao i nastojati iz dana u dan, to se dublje i dublje živjeti, otkrivati čitati pravilo generalne konstitucije i nekako se udubljivati u te riječi tog zavjetovanja i na neki način težiti k tome da ih što bolje ispunjava, kao što je Sveti Franjov uvijek imao... Hrabrosti počinjati iznova to je na neki način i naš Franjevački stil života. Dakle, što mogu od ovog trenutka napraviti bolje, bez obzira na ono što je bilo, dakle, početi opet iz početka. Evo, rekli smo na samom početku da ćemo danas govoriti o formaciji. Što je to formacija? Možda ima slušatelja koji možda ne znaju ili nisu nikada čuli. Što točno formacija znači? Anticet, ti si zapravo zadužena za formaciju u mjestom brastu, pa je možda najbolje da i ti kažeš. Pa evo, kad smo prevodili dokumente, bilo je tako razmišljenje da da prevodimo, da uzdajemo riječ formacija, dakle latinsku riječ ili da prevodimo oblikovanje, što je bila neka hrvatska riječ, zamjena za, odnosno prijevodite riječi, međutim, budući da formacija kao nekakav tehnički termin, u, dakle, u crkvi, u različitim zajednicama, činilo nam se da je ipak malo šire značenje i malo drugčije. Onda smo se ipak na kraju, nakon dosta ovako, predomišljanja odlučili za tu riječ formacija. A formacija, dakle, to znači oblikovanje, davanje nekog oblika, obličavanje, to znači zapravo odgajanje članova, da što bolje i što uspješnije, žive ono što su zavjetovali ili ono što se spremaju zavjetovati. Tako da formaciju dijelimo isto na različite stupnjeve. Imamo početnu formaciju, dakle to su isto različita razdoblja, baš sam prije ulaska u red, dakle ono što zovemo kandidatura, onda postoji ta formacija koju nazivamo novicijatom, dakle godinu dana prije zavjeta, a nakon zavjeta bi se isto trebala provoditi vrlo sustavna Formacija barem još nekih godinu dvije, a nakon toga su svi članovi isto tako za dužni i trajno se formirati bilo pojedinačno, odnosno sami, kad, jer kad polože trajne zavijete nekako se isto smatra da su zreli u nekom smislu, da se i sami dalje formiraju i da produbljuju to svoje znanje, ali isto tako su bratstva na svim razinama dužna i osiguravati trajnu formaciju za sve članove, tako da tu smo još daleko od toga da smo to stvarili u potpunosti, ali evo, treba što da... kažu braće i sestre iz iskustva u br života u bravstvima imaju li oni osjećaj da zapravo u jednom trenutku kao da ta formacija prestane doslovno baš kao što je Antica rekla da postali smo zreli pa se podrazumijeva da možda više ne trebamo toliko učiti to je zapravo na neki način pogrešno, je tako, Mira? Je. Pogrešna je. Pa evo, sada u grupama gdje se formiraju grupe i, i sad je evo jedna grupa ušla i učitelj sam Novaka, pa onda i slušam iskustva drugih osoba koje su ušle u Franjevački svjetovni red. Neki zaista to ozbiljno prihvaćaju i slijede Svetoga Franju a ima i onih koji ulaze u Franjevački svjetovni red, ali onda osim Franjevaštva još traže i nešto drugo. Još kao da nije dovoljno, ne znam da li duhovnost, ili, ali stalno se nešto traži. Tako da ima različitih ljudi zaista u našem Franjevačkom svjetovnom redu, ali ja vjerujem da kad je Franjo pokucao na nečije srce i kad je to srce dopustilo da uđe Franjevaštvo, da opet se vraćaju i ona braća koja odlaze, opet žele živjeti i slijediti Svetoga Franju i tamo gdje jesu. Možda evo ga, mi smo iz mjesnog bratstva Kaptol, ali odlaze ili u svoje župe. Sveti Franjo je u stvari temelj, jer Sveti Franju nas je učio poniznosti, siromaštvu, jednostavnosti i vjerujem da svatko tko je pošao njegovim putem da želi slijediti tu poniznost na neki način i, i od svojih obitelji i, ili u župi ili već tamo gdje djeluje, pogotovo na radnim mjestima i u svijetu općenito. U čemu je zapravo značajna razlika između zavjetovanja u Franjavačkom svjetovnom redu, dakle biti član svjetovnog reda, od ulaska u neku drugu molitvenu zajednicu? Pa evo, prije nekoliko godina je isto po smjernicama i Međunarodnog vijeća, predsjedničstvo Međunarodnog vijeća, a to je bio zaključak i generalna kapitula, dakle donesene su upute koji vjernici ne bi mogli biti članovi Franjavačkog svjetljenog reda. Dakle, pripadnost Franjavačkom svjetljenom redu isključuje zapravo bilo kakva obećanja ili bilo kakvu trajnu obvezu u bilo kojoj drugoj zajednici. Franjavački svjetni red je red odobreno od crkve, dakle ima pravilo koje je odobreno od crkve, a to znači da crkva svojim autoritetom jamči da se onaj koji živi do kraja pravilo da prvo može posvetiti, odnosno da može postići puninu odnosno, krećanskog života, dakle može postati svet obslužujući vjerno to pravilo. Kod drugih molitvenih zajednica se ne traži takva trajna pripadnost, niti se obećaje da će čovjek živjeti do kraja života ako polaže trajne zavjete u bratstvu, a ako polaže privremene, to je na godinu dana, ali može biti više od tri puta. Dakle, nakon tri godine mora zaista odlučiti konačno da li će do kraja života živjeti u bratstvu ili će otići i zapravo možda ostati simpatizer, on može i dalje dolaziti na sastanke, biti blizu bratstva, ali ne na taj način potpunosti. Tako da tu je velika razlika, dakle, recimo... Ne Jesmo li mi toga svjesni kad idemo u potragu, možda u nekakvom trenutku krize za nečim opipljivim, duhovnim, trenutnim, a zaboravljamo zapravo da koliko prednosti imamo u odnosu na ostale uh, zajednice koje upravo to što si ti rekla nemaju potvrđeno pravilo majke crkve. Pa ne, ne znam, mislim da ima puno članova koji tako malo traže, nađu, ne nađu, vrate se, ali mislim da je tu isto stvar i da se jako ozbiljno tome pristupi, da se na neki način pokuša ljudima koliko se može posvijestiti: da je tu zapravo, ako to traže, da trebaju tu onda i biti, a sad druge stvari, dakle, često se ljudi ponesu nekim novim, nekom novošću, nekom senzacijom, nešto što na jako recimo izgleda privlačno, a onda shvate ili se zasite, pa opet traže nešto drugo. Na neki način trebalo bi doći do one razine da čovjek dođe do izvora za koji shvati da je neiscrpivi, da može stalno s njega uzimati. Tako da, eto, vjerujem da na neki način dio je u formaciji, dio naravno u osobnoj izgradnji, osobnoj molitvi, jer ne može se tako oblikovati podrastao od čovjek ako sam nema tu volju i tu želju i ako nema, ne nastoji sam u sebi naći korjene svog zvanja, odnosno jednu dubinu koja je potrebna za takvu trajnost onda. Kako u praksi izgleda zapravo rad e, unutar zajednice? Postoji animatori, učitelji formacije, na koji način zapravo oni rade, kako izgleda prosječan sastanak, prosječan ne mislim, naravno, doslovno. Pa imamo mjesečne skupštine, gdje uglavnom su pozvani svi članovi Franjevačkog svjetovnog reda i na tu skupštinu bi trebali doći svaki član Franjevačkog svjetovnog reda osim ako je u pitanju bolest ili evo ga imamo i mlade obitelji koji imaju malu djecu i potrebno je biti i sa dječicom kod kuće ili ako se otputuje, ali uglavnom to je naša obaveza. To je jedanp mjesečno. Zatim imamo vijeće koje je formirano imamo 12 vječnika između kojih je svaki ima svoju ja bih rekla, zadatak što treba obavljati u franjivačkom svjetovnom redu. U tom je također i jedan vječnik koji je za formaciju, to je naša sestra Antica koja je ovdje s nama i koja također učitelja Novaka. Priprema i imamo također redovita zajedništva gdje je sada evo ga i neki novi zaključci su doneseni i trudimo se što je moguće više živjeti po primjeru oca odcafranja i upućujemo jednostavno jedni, na dru, jedni druge. Učitelji formacije su također dužni. Oni koji su odgovorni, a vjerujem da je svatko odgovoran da priprema te buduće članove Franjevačkog svjetovnog reda, što je moguće bolje. To mislim bolje na molitvu prvenstveno, po primjeru Svetoga oca Franje, jer bez molitve ne ide, to je onaj prvi stupanj. I zaista trebamo sada odlučivati, kako je Antica rekla, u formaciji neki ima dosta prijavljenih, ali svi članovi koji se prijave trebamo ozbiljno shvatiti da je to red i da uči u Franjevački svjetovni red nije danas evo tu sam, sutra ću biti negdje drugdje, nego ako želi uči u taj red, onda biti i odgovoran i dolaziti redovito, kao što sam i rekla, na pouke, već kad pođe u taj recimo kad se opredjeli za Franjevaštvo to je najprije pouka biti simpatizer pa je onda novicijat koji traje godinu dana i onda primi tek privremene zavjete koje opet traje godinu dana može tri puta uzastopno to je Antica već rekla i vječne zavjete je nakon toga ali kroz to formiranje E, zaista još uvijek ima vremena reći ako nije za Franjevaštvo bolje ne ulaziti u Franjevački svjetovni red, nego odlučiti, a onda e, jednostavno ne pridržavati se i pravila, a i svih, svih onih dužnosti koje jesu, to nisu velike dužnosti. To je biti u toj zajednici, služiti toj zajednici i prvo trebamo dijelima dokazivati, a onda tek riječima i ne govoriti, nego zaista biti na usluzi zajednici. A to nas i uči da budemo prvenstveno koji jesmo i u obitelji i kao što sam već rekla i na radnim mjestima i svjedočiti baš svojim primjerom, primjer Svetoga Franja. Čini se zapravo da sve više braća i sestara prepoznaje na neki način tu važnost Franjevačkog svjetovnog reda i sve ono što im on daje. I ovo što si, ste dobro istaknuli, dakle taj pritisak, te sve više ljudi. E, koliko je zaista potrebno onda i unutar samog brastva, na neki način svaki dan iznova posjećat o kako se važnoj stvari zapravo radi i koliko smo svimi odgovorni u tom. Pa jesmo, zaista smo odgovorni, zato i trebamo poučavati ili opominjati čak kako to lijepo kaže Sveti Pavo jedni druge, ako vidimo, ako primječujemo nešto što udaljuje od franjevaštva, to je tako, evo, razilaženje u neke druge molitvene zajednice ili jednostavno odlaženje. Pa vjerujem da baš tim primjerima i nekako sa ljubav biti jedni prema drugima da puno postižemo. I vidimo da baš na kaptolu je veliko bratstvo i ne možemo reći da možemo biti svi aktivni, niti ne možemo, niti se ne traži da budu svi aktivni, ali opet su aktivni na neki dio svi. Jer jedni mole krunicu, to je ona živa krunica koja je raspoređena jer molitva nam je temen i to nam je jako potrebno jer ta molitva vjerujem da i drži Franjevački svjetovni red. Zatim ono djelovanje i kuhinjica Karitas tako ima. Zaista razno, raznih grana bi se reklo kod nas baš u mjestom bratstvu a vjerujem da i svugdje gdje je potrebno djelovanje baš Franjevaštva i zato i trebamo velem upozoravati, opominjati i razgovarati međusobno, a pogotovo biti u molitvi zajedno, uključivati i mlade. Zapravo ti učitelji formacije su jako bitni, jer prenose svojim iskustvom ovoga, mm. njihov doživljaj, franjevaštva na one koje, s kojima rade. Pa kako izgleda zapravo onda jedan normalan program a, u jednoj grupi koja se odluči početi pripremati zapravo za Franjevaštvo. što li neki određeni program koji se mora u vremenu formaciju obraditi? Pa evo upravo na zadnjem generalnom kapitulu koji je bio u studenom prošle godine u Mađarskoj se spravljalo prilično o tom novom programu. Dakle, zaključeno je kako se razvija red u cijelom svijetu i kako se strukture učvršćuju. Da sad treba ispuniti sadržajem to što je učvršćeno mm. i kao važna stvar to je jedna dakle neako slična formacija u svim nacionalnim brastima franjoškog setonog redar to ono što red isto čini jedinstvenim da su sva braća i sestre prošla neaku zajedničku formaciju tako da se sad zapravo tek počelo i na međunarodnom planu raditi na tom jedinstvenom programu, usklađivati, tako je, pokupljena su iskustva praktički iz cijelog svijeta, zamolilo se nacionalno bratstvo, pogotovo veća i starija, da pošalju svoje programe formacije. tako da se okupi to, ta sva iskustva, ali isto tako se promišljalo puno u tom međunarodnom povjerenstvu za formaciju koje bi to bile teme koje bi trebali svi proći. Dobro, u našem mjestnom brastu, a inače u Hrvatskoj, imamo vrlo ozbiljnu formaciju, vjerujem, u okvirima svjetskim, tako da su sve važnije teme bile obrađene. Međutim... Kreće li se tu, pardon, od početaka, dakle, da se uče neke osnove, neke osnove poput deset božih zapovjedi, dakle, na koji način možda slušatelji dovoljno ne znaju, ili se te neke stvari predpostavljaju pa se odmah kreće od samog franjevaštva... Pa nažalost, tako su vremena da zapravo ište ne treba ništa predpostavljati. Mm. Dolaze zbilja i ljudi koji ne znaju ni deset zapovjedi, to su negdje u mladim danima na vjeronauku slušali, oslušali, ko zna kada se zadnji put to čuli, vidjeli. Tako da zbilja ne treba pretpostavljati da itko išta zna, tako da su tri zapravo razine formacije. Inače, prvo je ljudska formacija jer isto tako nekima i to nažalost... Možda nedostaje, zatim je kršćanska formacija i onda tek ide Franjevačka ne, ne, ne. formacija. Tako da bi se zapravo vrijeme, prije noviciata u kandidaturi to moralo neki način riješiti, te osnovne stvari katekizma, ono najosnovnije, s time da katekizam ostaje kasnije kao tema, katekizam katoličke crkve, onda se ide dakle, na tu Franjevačku formaciju, s time da sada, dakle, ono što nije možda toliko bilo do sada naglašavano, to je element formacije i tu se, se više ide za tim da se proučavaju onda i crkveni dokumenti koji govore o ulozi lajka u crkvi i u svijetu, a za nas kao, svjet, dakle, kao svjetovni red, posebno to u svijetu je isto važno, dakle, u crkvi se više manje snalazimo i puno naših braće mm -hmm. se stara aktivno i u svojim župama, uvijek isto pazimo na to što biskupija preporuča ili opća crkva, ali taj svjetovni element se zapravo sada posebno naglašava i sama narod, narav Franjevačkog svjetljnog reda. da dakle, mi nismo red u kojoj nastoji nekako imitirati brać iz prvog reda ili sestre iz prvog i trećeg reda, pa sad dajte koliko može bit ćemo oni, ako baš ne ide nešto ćemo i svijete ima ono imati kod sebe, mm. nego se baš taj važni element Franjevašda, vjerujem, isto možda i sve važni s obzirom na situaciju i u svijetu i u crkvi, to naše mjesto da ne ostane prazno. Dakle, dakle i društveni angažman svijetu, zapravo. Tako je, društveni da. angažman. Imamo primjera u svijetu, isto dosta je da su predsjednici država, vlada, različiti ministri, barem zastupnici, deklarirani članovi Franjavačkog svjetovnog reda. To nama možda zvuči još da sada <laughs> neobično i čudno, ali tu zapravo ulazak u vremenite strukture je dužnost Franjavaca i Franjavačkog svjetovnog Hvala na ovom prvom dijelu, odmorit ćemo se nakrat kao uz jednu pjesmu, nakon toga se ponov vraćamo u studio i nastavljamo razgovor o formaciji. pre više gniecha, prewiše boli, vrani no srce, za sve nas moli, vrani no srce, za sve nas moli, premalo mira pre više stresa, baržnje duše. Šis svajače, prani no srce, zbog svih nas plače. Prani nos srce, zbog svih nas plače. Prani no srce, zbog svih nas plače. Sveti hranju čuj naš glas, osla svako Ty bo tam na szlaku nas u srce Franjo, čuj glas, nas Što u srcu skri Još više rata, premalo mira, uz mnogo još više pada. Pranjino srce, za sve nas nada. Pranjino srce, za sve nas nada. Pranjino srce, za sve nas nada. Sveti Fraňo, čuj naš glas Od zla svako čuvaj nás Nad životom naši mlbih Nježno nas u srce stri Sveti Fraňo, čuj naš glas slo svako čuvaj nas na sebi votomi naših neprijeshno nas u srca skri Poziv u svijet. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijet Franjevačkog svjetovnog reda. Naše gošće su Miračiš Čiš, doministra mjesnog bratstva Kaptol i Antica Nada Čepulić, povjerenica za formaciju mjesnog bratstva Kaptol, a razgovaramo o važnosti formacije u Franjevačkom svjetovnom redu. Za razliku od vas dvije, ja sam prošao i Franjevačku mladež, pa me zanima vaša perspektiva i kako vi sa svojim velikim iskustvom u Brastu gledate danas na Franjevačku mladež. Je li ona potrebna Franjevačkom svjetovnom redu? Pa evo kao što je generalni kapitulu zaključio, Franjevačka mladež nije naša budućnost, nego naša sadašnjost. I to je jako važno da shvatimo koliko bogatstvo zapravo Franjevački red i Franjevačko obitelj ima u Franjevačkoj mladeži. Jer to su mladi oduševljeni, dakle sa onim oduševljenjem koje samo te godine, ipak koliko god Zamišljamo da smo mladi srcem, ali mladosti ipak samo jedna i u toj dobi su ipak posebno, dakle, oduševljenje ima posebnu boju. I mladi koji su spremni svoje vrijeme i svoje snage i svoje srce zapravo darovati zajednici i bratstvu i Franjevaštu, Franjevačkim idealima mislim da su veliko bogatstvo i da se više i više svačaju roditelji i društvo i škole koliko znači kada su članovi Franjevačke mladeži među njima i što su je ti mladi mogu činiti što zaista čine. Tako da smo posebno odgovorni prema našim dokumentima brinuti se za Franjevačku mladež, surađivati s njima, obogaćivati se isto njima i njima isto tako pokazivati put, odnosno ono što smo mi prošli i ono što smo mi kao bogatstvo otkrili, prenositi njima. Tako da formacija Franjevačke mladeži je jedan veliki zadatak u redu Franjevačkog svjetovnog reda, naravno u suradnji sa duhovnim asistentima. Tako da se isto sad izdeju i dokumenti, evo najnoviji dokumentat koji je isto tako na generalnom kapitolu usvojeno uključivanju Franjevačke mladeži u Franjevački svjetovni red. i Mislim da su tu najviše zapravo iskustva naše kapitalskog bratstva uzeta u obzir. To je nešto gdje smo mi jako daleko otišli u odnosu na druge zemlje. Italija nima puno tradiciju, ali možda ipak nema toliko života više ni tamo, jer znamo da su danas dakle, istočni i središnji dio Europe i dakle, zemlje tzv. trećeg svijeta zapravo prorasatište novih zvanja dok nažalost stara Europa Sjeverna Amerika su mm. u jednom velikom zastoju tako da oni snadom gledaju isto na naša područja i mi smo sretni da smo u tim područjima gdje ima novi zvanja. Tako da, evo, Hrvatska je jedan primjer koji će koristiti onda i svima drugima i u mnogim tim dijelovima tog dokumenta su upravo naše iskustva zapravo zabilježena, a to su ta skupna ulaženja, odnosno prelaženja članova Franjevačke mladežbe u Franjevački red, koje onda i njima olakšavaju to navikavanje na tu jednu drugu drugu vrstu zajedništva, odnosno bratstva, s time da imaju isto tih nekoliko godina dvostruke pripadnosti moguće, kad mogu i dalje biti članovi Franjavačke mladeži, a već ipak ulaze u Franjavački svijetovni red. Mogu sjediti na dvije stolice. Eto, da. <laughs> Mira, kakva su vaše iskustva, evo, o tome se raspravljalo zapravo i o odnosu sa mladež i na područnom susretu na Košljunu. Što nam donosite novoga s Košljuna? Pa evo ga, na Košljunu su danešeni neke zaključci i smjernice sa tog područnog susreta i zaista je to bio tematski susret gdje se puno posvetilo mladima i mladeži, pogotovo Frami i prelasku iz Frame u Franjevački svjetovni red. Na Košljunu je bio rad po skupinama i gdje na kraju onda je danešen zaključak da neka se umjestim bratstvima u kojima postoji mjesno bratstvo Frame organiziraju povremeni zajednički susreti obaju viječa, misli se na vijeće Frame i na vijeće Franjevačkog svjetovnog reda. Zatim nekada mjesna bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda i Frame organiziraju zajedničke trenutke, molitve, susretanja, formacije i apostolskog djelovanja kako bi u svom poslanju pružili zajedničko svjedočanstvo. I zaključeno je također da je Frama naša i sadašnjost, ali i budućnost i da sadašnjost Franjevačkog svjetovnog reda treba napraviti iskorak prema Frami i odmah ući u bratski dijalog sa članovima Frame. Je to Zat... bio slučaj na, na, u većini vrastava. Ili vjerojatno je, još uvijek se na tome radi? Ne? Pa još uvijek se na tome radi, evo, mjesno bratstvo Kaptol je, kao što je sada Jantica rekla, poznato po mladima i čak možemo reći da je primjer drugima, jer u nekim mjesnim bratstvima koji spadaju to područno bratstvo, to je sjeverozapadni dio područnog bratstva naše Hrvatske nema frame u, u tom recimo u tim jesnim bratstvima pa tako smo potakli da sada područno vijeće jednostavno idu na te zajedničke susrete i kako bi raspoložili mlade, jer svugdje imamo mladih po cijeloj našoj domovini, ali negdje mladi još kao da nemaju jednostavno poticaju ući u framu, a pogotovo poslije u Franjevački svjetovni red. I sada je baš bio i cijeli taj kapitul jednostavno posvećen baš mladima i kako doći do mladih, kako jednostavno prepoznati da žele naći taj put Franjevaštva, ali još kao da im je nepoznat u nekim krajevima i to je sada i bilo predloženo da područno vijeće obilazi pojedine, pojedina mjesna bratstva i da ih mlade upučije. Zatim je također donešena još odluka da mjesna bratstva Franjevačkog svjetovnog reda koja još nisu trebaju odmah Odrediti osobu odgovorno za bratsku animaciju Frame. Jer animatori Frame trebaju također surađivati sa Franjevačkim svjetovnim redom da je to u stvari to je jedno zajedništvo i mi imamo veliko bogatstvo na kaptolu jer Frama puno surađuje sa Franjevačkim svjetovnim redom pa smo tako i zaključili da bi tako trebalo biti i drugdje u drugim mjesnim bratstvima. Uglavnom gdje je Frama tamo i surađuju, ali gdje frame još nema, to je sada evo ga dato da to uskoro i bude. Kako su vaše iskustva kad razgovarate s onima koji su zapravo u grupama koji se pripremaju za, za franjevački svjetovni red, da nisu članovi frame, pitaju li nekad ko su ti mladi koji se okupljaju oko crkve, Uh, jesu li oni dio Franjevačkog svjetovnog reda postavljali takva pitanja? Da, postavljaju pogotovo mlađe generacije koja ulaze u Franjevački svjetovni red. Uh, jako su zadivljeni kad su mladi recimo kad sviraju, pjevaju ili kad imaju zajedništvo, tko su ti mladi pitaju, tko su ti mladi i kako je, što je to uopće frame njih jako interesira. Jer danas znamo da mladi puno traže, a koliko nalaze to sam dobri bog zna. Pa i e, roditelji koji imaju djecu žele ih upučivati u framu jer vide da je to jedna zdrava sredina u kojoj se razvijaju u evo, evoga kao što je bilo i na kapitulu tu se sastoju mladi, poslje se i upoznaju međusobno dolazi i do sklapanja brakova i tako da zaista vidimo da je velika, velika prednost imati framu koji ulaze poslije u Franjevački svjetovni red no nije da iz frame mora ući u Franjevački svjetovni red mm -hmm. neki ostaju u frami i onda odu svojim putem opet ali ne ulaze u Franjevački svjetovni red dok uglavnom jedan dobar dio ulazi u Franjevački svjetovni red, tako da evo ga i sada već imamo dvije grupe koje se spremaju, a imamo do sada već e, formiranih grupa koje su ušli u Franjevački svjetovni red. Nismo spomenuli važnost duhovnih asistenata u formaciji. Može li se uopće odvijati formacija bez, njih, bez njihovog vodstva? Evo, duhovni asistenti, kao što kaže isto i naše pravile generalne konstitucije, imaju tulogu alcius moderamen, da dakle, to znači jednog višeg vodstva i oni su dužni vjeti nad crkvenošću i nad pravovjernošću Franjačkog svjetanog reda, a to prvom redu se tiče informacije. Tako da bez njih nema naravno formacije i oni su jako uključeni ili bi trebali biti uključeni jako u formaciju. Dakle, pratiti i učitelje formacije i same sastanke i razgovarati sa svima koji su u formaciji. Dakle, ne bi, zapravo, ne bi se smjelo dogoditi da neko uđe u red i položi zavite, a da se ipak nije susrlo s mm -hmm. osobno sa duhovnim asistentom i da ga on osobno ne poznaje. Tako da uvijek su dakle, oni pozvani i nadam se da osim svim bracima to i čine, sudjelovati djeti nad formacijom, pomagati savjetom, primjerom, sudjelovanjem. Tako da to je jako važno ovoga duhovnog asistenta kao i inače u životu bratstva, a osobito u formaciji. S da bi još htjela reći to se tiče Franjevačke mladeži, da se pojavilo još jedno novo društvo kod nas. A to su glasnici, nekad se to zala Franica. dakle to su djeca, ona koja još nisu dovoljno stara za... Franjevačku mladež, ako ipak ne mogu besetok Franje ili žele biti uključeni u Franjevaču, tako da se za njih u prvom redu brine Franjevačka mladež, tako da se tu vidi isto njihova odgovornost, dakle za one još manje od sebe se brine. I oni su oni, animatori. Oni su animatori, uvijek. tako je, dakle uvijek pozivaju i člame Franjevačkog sjetlnog reda da se uključe, isto imaju i svog duhovnog asistenta da tako nazovimo, ali to jako lijepo napreduje, kod nas na kaptulu pogotovo vjerujemo da će se malo po malo to proširiti. Čuli smo da je u Kninu isto to jako dobro krenulo, tamo gdje možda nema ovih starih ili gdje to možda još nije toliko, tamo, dakle, napreduje, ali evo, od tih malih nogu, tako da nas to isto jako ratuje da su se pokrenuli ti mali glasnici velikog kralja. A svi ste vi na kraju veliki glasnici velikog kralja i ti mali kad na rastu bit će veliki glasnici. Postoji li zajednički susreti Frame, Franjavačkog svjetovanog reda, pa evo i možda ovih najmanjih na kojima se oni svi još više međusobno upoznaju. Pa Osim s, ovih velikih susreta. Sada su to prigodni susreti, ali svakako bi trebalo malo po malo raditi na tome da postanu redoviti. I da se tu isto nađemo. Dakle, uglavnom su to sad liturgijski sastanci, mm. tu i tamo isto neka veća događanja, ali svakako to je preporuka da se što više onda, koliko vrijeme dozvoli, naravno, moramo i s tim računati da danas ljudi imaju, nažalost, ili misle da imaju za manje vremena na raspolaganju, pa je tu uvijek problem kada koga, kako, način da se, da dođi, da se sretne. Koliko se onda prepušta zapravo svakom pojedinom članu da još sam radi na sebi, da zavrlo sam sebe izgrađuje uh, nakon poticaja koje dobije u takoj grupi, dakle, tije konformacije. Ne možete vi za njega odraditi one dio njegove izgradnje, ali postoji li zapravo takva dobra iskustva i na tom području? E, postoje, kako ne. Ako sam na sebi radi, onda zajednica mu ne može baš pomognemo, ali. Postoje li neki mora... koji dođu i sve očekuju da će zajednica umjesto um, njihov. Postoji takvi isto koji jednostavno očekuju od zajednice da je zajednica ta. Um, kao da su zalutali, jednostavno žele se prikloniti toj zajednici i traže od zajednice nešto, nisu ni svjesni da se trebaju i oni davati toj zajednici, da tako treba u stvari živjeti u zajedništvu. Ali uglavnom oni koji poslije jesu u Franjevačkom svjetovnom redu, oni uglavnom rade na sebi i žele zaista postati oni pravi članovi Franjevačkog svjetovnog reda, ono što Sveti Franjo od njih i očekuje i tako pogotovo na tim susretima jer imamo susrete od, s obzirom da mjesno bratstvo kapitolima je veliko mjesno bratstvo i onda kako jesmo po grupama tako i grupe se sastaju jer je kao što smo rekli da imamo mjesečnu skupštinu jedan put u mjesecu ali te grupe se posebno sastaju sa svojim animatorima i onda animator također je u vječu određen jedan vječnik koji brine za te animatore tako da opet znamo za događanja u pojedinim grupama i za probleme jer dosta ima i problema ima i bolesnih, teško bolesnih ima starih, osamljenih ali zaista koliko je god moguća vodi se briga i o njima i o takvima, zato i postoji taj, tako bi se reklo, jedan nadzor koji vodi brigu nad njima i vjerujem da će onda i doći do jednog zdravog, jednostavno do zdravog franjevaštva mm -hmm. baš u našem mjestnom bratstvu. Spomenuli smo zapravi da jedan dio prepoznaje sve više i te, vanjske seminare, ali koliko zapravo sam red nudi duhovnog sadržaja u vidu različitih događanja, seminara, duhovne obnove, imali toga u Franjačkom svjetovnom redu? Pa mislim da je ponuda prilično široka, pogotovo kod nas u našem mjestnom bratstvu, počeš od onih najredovitijih događanja tjednih, dakle, euharistijsko klanjanje, s time da smo sad uveli jedan dan put mjesečno, prvi petak u mjesecu, poslije Svete mise, baš na nakadnu Franjačkog svjetovnog reda, tako, to, bi, to se vijeće brine za taj dio. Onda su isto tako molitve i molitva za ozdravljenje. Postoji onda i ovi drugi susreti, hodočašća godišnja, brasta mjesnog na trasat, u, u Asis. Dakle, Zapravo se dobro putuje u Franjačkom sjetalu. Da, tako može. Putuje, a isto se tako solidarnost potiče. I sa onima koji nemaju isto tako su godišnje duhovne vježbe, barem dva termina svake godine osigurane za članove. Tako da ponuda zaista mislim da je vrlo široka, postoje različite skupine: biblijska grupa, ekumenska grupa, socijalna inicijativa sad se isto jako aktivirala u zadnje vrijeme karitas, tako da svatko zapravo bi trebao može naći da, nešto za sebe, a ako ništa od ovoga što do sada postoji, može isto dati inicijativu pokrenu da se neka nova grupa pokrene, tako da mislim da je zaista ponuda velika, a da se treba odazvati i doniti isto svoj dio doprinjeti jer tko pita samo što mogu dobiti na kaptulu a ne pita što mogu dati gdje mogu sudjelovati i što mogu doprinijeti svojom osobom, dakle onim što jesam onda je malo teže <laughs> znači baš ono što se e, možete li izdvojiti nekakve um, susrete koji su na vas ostavili poseban dojam zajedničke u kojima ste se susretali zajedno uh, s braćom i sestrama putovanja ili to sve skupa zapravo čini vaš doželjaj, Franjevašta, jedna potpunost na svakom području? Podučaše u Asis je zaista velika stvar, to je, na neki način sveta mjesta na kojima je boravio sveti Franjo i ono sve što se čuje u formaciji, gdje je se rodio, kako je živio, gdje je umro, gdje je sazdao prvu braću, što se dogodilo, gdje je na kojem mjestu, gdje je primio sveti ran. Dakle, doći tamo na ta mjesta je poseban dođelj, i svakako preporučamo svima koji kako mogu da to iskuse i da prođu. Ima neki koji su već to puno puta isto prođli, pa Ali nikad nije Ali to mogu dosta, i da ne moraju biti tako. zapravo zavjetovani člama. Pa, jasno, to se preporuča u formaciji početnoj. Onda su tu i, recimo, godišnje pripreme za vlak set svete Elizabete, koja je naša zaštitnica, tu su isto, dakle, i propovjedi, i susreti različiti. Godišnja je na Trsat, to je nama posebno dragocijeno jer nažalost prostorom oskudjevamo za tako veliko bratstvo i ne možemo se nigdje skupiti mm -hmm. osim u crkvi. A crkva nije baš uvijek prikladan prostor za ove druge bratske mm. sastanke, dakle ne zato što nama crkva nije dobra, nego zato baš jer sama sve to smjesta zapravo ne omogućuje baš ono nekako bratsku živu, živu komunikaciju, tako je. Tako da na Trsatu se ipak okupi veći dio bratstva i mogu se i nekako igrokazi, izvesti nekakav kvizi i tako i raspraviti neke stvari. Tako da to isto posebno iskustvo. A naravno i ove neki sve Franjevački susreti, to nam isto jako puno znači, jer uvijek smo povezani sa svim drugim granama Franjevačkog reda. Tako da vjerujem i ovo što nas čeka ove jeseni za proslovo 800. obljetnice Franjevačke karizme da će isto tako biti važno i dragocijeno. Pred kajera emisije, što je ono što vi posebno pamtite kad govorite općenito o Franjevačkom svjetovnom redu, što on za vas znači zapravo. Možete li se zamisliti danas da niste dio jedne takve zajednice i kako bi to zapravo izgledalo da ste prije 22 godine rekli ne. <laughs> Odnosno prije 20. To nije bilo moguće vjerojatno reći ne. Da, prije 22 godine kad sam recimo ja rekla da onda sam ušla sa jednim velikim oduševljenjem i poslije toga sam rodila treće djete već sa punih 39 godina i bila sam trudnica kad sam ulazila u Franjevački svjetovni red i zaista mi je to bio poseban doživljaj jer je Ivan, koji je sada, evo ga, već 21-22 godinu ima on je mm, već sa 8 godina pisao pismo Svetom Franji i nešto u njemu pobuđuje Sveti Franjo i e, bilo mi je onda predivno, lijepo lebdeći. no e, tako kako je život donosio i kako je i rat bukno i tako bilo je i neimaštine Sveti Franja mi je puno pomogao jer je uvijek sam se molila njemu i uvijek sam i u ovim pravilima, u konstitucijama u njegovim spisima uvijek sam nekako tražila zaštitu Svetoga Franje kad je recimo bila neimaština onda sam znala za siromaštvo ako sam bila ponižena a bilo je puno poniženja onda čovjek zna što je to poniznost ako je zaista ponižen i to misli da, je, da nije baš u redu što je onda ponižen ali evo ga tako sam proživljavala tako da, zaista Sveti Franjo ja danas samo mogu zahvaljivati dobrom Bogu što me je uputio na Svetoga Franju i preko Svetog Franje čak sam i gospu upoznala, ja to tako mogu reći, jer kako je Sveti Franjo jako volio Majku Božju, kako ju je nazivao, odvjetnicom, zaštitnicom, pa sam tako i ja zavoljela gospu i drugačije sam doživljavala gospu u Franjevaštu nego prije Franjevaštva tako da zaista hvala dragom Bogu i svetom Franji njegove zaštite i molitvama zahvaljujem što sam u tom redu i što pripadam baš mjestnom bratstvu na Kaptolu Antice za kraj amen ili <laughs> pa mogu reći da je teško zamislivo sad meni živjeti da. Bez toga da sam član Franjavačkog sjetljenog reda, dobro, teško reći što bi bilo kad bi bilo, ali evo, kako je sada, jednostavno ne mogu zamisliti život bez toga. I to da prije 20 godina nisam ušla u Franjavački sjetljeni red, bila bi jedna velika, velika praznina. I mislim da sam našla u Svetnom Franji odgovor na jako puno pitanja i na jako puno da zahtjeva u životu i pogled, franjen pogled na, na život, na stvorenja, na, život, na svijet, a isto tako prije svega zapravo ta njegova perspektiva vječnog života i što vrijedi ovdje na zemlji, koliko vrijedi zapravo u tom svijetlu ljubavi prema Bogu, koja onda traži ljubav prema bližnjem ljubav prema svakom stvorenju, odnosno prema svemu što je Dobri Bog stvorio prema svemu što je oko nas, tako da taj bratski, sestrinski odnos prema svemu oko nas, traženje Božjeg traga u svemu, isto tako Božje volje u svakom događaju, u svakom susretu, u svemu što doživljavamo i povezanost isto tako s Bogom, dakle, traženje tog jedinstva, sjedinjenja. To mislim da, zapravo, u sve nekako dijelove dana i života ulazi sveti Franjo i ima zapravo odgovor na neki način za sve situacije. Ne mogu teško mi sad zamisliti bilo što u životu, što ne bi zapravo se moglo u Franjovačkom duhu onda proživljavati, rješavati odgovarati i slično. Eto, poštovani slušatelji, tako govore dvije Osobe koje su zapravo dvije sestre na najbolji mogući način rekle što im je Sveti Franjo učinio i što se dogodilo u njihovom životu nakon što su izrekle ovo što ću ja sada pročitati, dakle i za sam kraj još jednom tekst iz obrednika koji se govori pri zavjetovanju. Hvala vama što ste bili i danas uz nas i naravno potičemo vas da se pridružite svim aktivnostima Franjavačkog svjetovnog reda u bilo kakvom vidu kroz simpatizerstvo ili kroz zauzeto djelovanje ono što ćete primiti zasigurno ovisi naravno i o vama ali vjerujte da će zajednica biti uz vas ja jer mi je gospodin udjeli ovu milost obnavljam svoja krstna obećanja i posvećujem se službi njegova kraljevstva stoga obećajem da ću živjeti u svjetovnom staležu kroz sve vrijeme svoga života živjeti evanđelje Isusa Krista u Franjevačkom svjetovnom redu obslužujući njegovo pravilo neka mi milost Duha Svetoga, zagovor Blažene Djevice Marije i Svetoga Franje, te Bratsko zajedništvo uvijek budu pomoći da postignem savršenost kršćanske ljubavi. Do slušanja, dobro. Sa Svetim Franjom Otkriji živi radosno svoje krštenje Sa Svetim Franjom Otkriji svoje krštenje. Sa svetim pranjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim pranjom hodaj i popravi sve, sve što vidiš Hodaira Well,